פרק ל"ה יסוסום מדבר וציה, ותגל ערבה, ותפרח כחבצלת. פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הכרמל והשרון, המה יראו כבוד אדוני, הדר אלוהינו. חזקו ידיים רפות, וברכיים כושלות אמצו. אמרו לנמהרי לב, חזקו, אל תיראו, הנה אלוהיכם נקם יבוא, גמול אלוהים הוא יבוא ויושעכם. אז תפקחנה עיני עברים, ואוזני חרשים תיפתחנה. אז ידלקה איל פיסח, וטרון לשון אילם, כי נבקעו במדבר מים, ונחלים בערבה. והיה השרב לאגם, וצמאון, למבועי מים, בנבטנים רבצה, חציר לקנא וגומא. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה. לא יעברנו טמא והולמו, הולך דרך ואווילים לא יטעו. לא יהיה שם אריה, ופריץ חיות בעל יעלנה, לא תמצא שם, והלכו גאולים. ופתויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה.